Град на децата беше открит по случай 1 юни на Младежкия хълм, някога известен като Дженден Тепе, най от центъра, но и най-високото Тепе. Градът се прави от самите деца, изработва се, строи се в почти реални размери, а целта на тези детски работилници, организирани от колектив от архитекти заедно с Дьот институт, не е от всяко дете да стане Леонардо да Винчи, инженер, архитект, а да стане гражданин как научаваме от архитект Магдалина Ръжева, която срещнах в края на детския празник след петъчния и преди неделния плодивски дъжд. Съберете тук, ето първо тези. Ето тези. Ти участвал ли си в правене на мост? А сега? Ще помогнеш на малко? едно до друго. Това всъщност е града, който децата днес на 1 юни са твориха тук в... на младежки хълм, използвайки цяло рециклирани материали. Първо минахме през това да си поговорим с тях как иска да изглежда града на техните мечти, какво ще има в него. За нас беше наистина много интересно да видим как децата си представят техния град и как те го виждат, защото всички знаем възрастните какво харесват и какво не. И без какво не могат те? Децата обичат, обичат да играят и обичат да имат места за игра. Направиха болница, много красива болница с растения цветя, които насъдиха отбънка на стените. Направиха банка, парк, аптека, супермаркет, магазин за строителни материали, имаше почта. Идеята беше те да си направят табелки, въобще картини, рисунки за техния град. А вътре с истински материали строиха, рисуваха и създадоха всъщност града, за който мечтая. Паркинга е за драскан смисъл да, да се паркира, може би не е че толкова добре, а обсъждахте ли с тях? Трябва ли да има място за колите, трябва ли да няма коли, такива неща? Ами всъщност те директно не искаха да има въобще коли. Въобще нямаше място за, за паркинг. Пушенето беше забранено в техния в града, а също така, а, друго, което така беше интересно, всъщност направиха си тяхната табелка град на децата, която сковаха с пирончета, с чупчета, с трион рязаха летницата, сами си направиха този, този надпис. А, имаше доста така табелки, които а, казваха, нали, не трябва да се цапа, трябва да почистваме. Имаше такива указателни табели, нали, за да може да, да се съхрани техния град. Вижда ми една табелка Мол китайски. Да, това е. Того бях видяла до сега тази страхотно? Виждаме сладкарница, банка, болница, супермаркет, парк детство. Това, което най-ги забавляваше всъщност, че наистина работеха с инструменти, работеха с истински, истински, неща и стояха в мащаб едно към едно. Нали? Те достатъчно са си играли с играчки конструктори, докато сега реално имаха възможност да си играят наистина и да сътворят наистина нещо истинско, което биха могли да играят после в него. Маделина, вие вярвате ли като човек, който се занимава с архитектура, че архитектурата може да промени и начина по който живеем. Да, убедена съм и за това и всъщност, аз съм архитект по професия и работата ми с децата всъщност именно е причината, за да работя с деца, защото вярвам наистина, че децата, ако сега им се създаде отношение към града, към средата, която обитават, всъщност те са бъдещите отговорни граждани, които ще могат да изискват по-качествена градска среда. Нашата детска архитектурна работилница с дружения, Целта ни не е да подготвим ами, напротив, просто граждани. Ние. Много съм щастлива, че Гьота Институт да инициира този проект и съвместно с КЛОВИ 2019 всъщност успяхме да реализираме а, нашите идеи, което наистина е страхотно и им благодаря. От тук нататък какво ще се случи с а, тази конструкция и защо продължават ли тези срещи с децата в работилници? Оставаме тук юни-юли, всеки уикенд, юни ще бъдем и събота и неделя, и юли само съботите, ще имаме различни работилници свързани с децата. Сега някои от нещата ние донесохме, но примерно имам макета 1 към едно на моста на Леонардо винчи, който е изцял само с без никакви сглобки специални, без никакви крепежни елементи, всъщност децата построяват мозъ, по който могат да минат после. Да ги усета да, да разберат за какво става дума. Една от амбициите на Пловди 2019 беше да включи деца от различни социални общности. Това случва ли са? Ами днеска имаше деца от различни общности. Не, работихме с много. Дмитриеса с, страшно много деца. Аз бях изненадана. Радвам се, че след лошото време вчера, днес имаме такъв прекрасен ден. Проведохме един конкурс, училището за което мечтая и получихме проекти от различни училища, пратите макети, как искат да се промени училището. От различни квартали на, на пловди в такива проекти. Някои от училища бяха изцяло в, от ромските квартали от Столипиново, а, с почти изцяло деца, които са от ромската общност и всъщност с тях ще продължим сега проекта по реализиране на тези техни идеи да могат да се случат в училище. Тоест те, да, идвайки тук, още другата седмица започваме, ние сме ги поканили тези училища, които участваха, да дойдат да тук, да стоим и да занесем нещата, които си направили в училище.